Txingurri tegia Aztindu Asteazkenero tegia Aste azkenero Zeiterritatik aurrera Zintzilik irretian Sek de antil Jaiotzetik atzan Ereinez bizitza Inbaratzan Aztindu txingurri tegia Gure itza eta ekintza Txingurri tegia arratsaldeon Arratxaleon hemen txengaituzue astindu zingurritegiko tarte honetan jakiten duzuen bezala o zuen bezala hemen zintzilek irratian errentegiko irrati librean aste azkenero zeiterritatik aurrera astindu txingurritegia eta gaurkuan ba hemen txengude estudioan ara nongi etorri da Arratxaleon, arratxa rexuzemuz Ondo, ondo gaudet eta teknikari jauna, ba, bere lanetan, ordo, telefono ekin, ba, konenzillo bat itxeko, gaurkuan kristinerekin e, ingo dugu elkarrizketa txiki bat, eta bueno, beak komentatuko digu, ba, klimaldaketa, eta berotasun, hau, oh, ba, ustela ustela dugula, eta beak, ba, esango digo o eh, comentatuko digo batzuk ere emango dizkigu ikusteko interneten sarean ze dauden eta bueno behi utziko utzikolego saten Arratsalde on Christine Aixo zemu dos ongi ongi vale va ba, gure bai hemen ongi gaude eta hemen ba astintzeko txingurritegia asmoakin eta hemen konpartitzeko gogoarekin, eta zuri, menn gozatxotitza abertze, zer duzun hor prestatua. Ederki? Bueno, hasiko nahi zorro. Baina, abria. Eh, bueno, prezatu dut hasieran argitu behar dugu gauza bat oso zabalduta dago, eta zenba jendea, pues, momentu batian sinistu dugu, gero konturatu gea, zer zegoen atxetikain, eta azte ginen bizkal sakontzen, pues, eh, gaia. Mm. Eta, bueno, klimaren aldaketa. Eh? Aziko geha horrekin. Mm -hmm. Eta naturalki ez dago klimaren aldaketarik. Eh? Oida, egila. Eh? Amal urra osasuntxua dago. Orduan, eh, eh, aziko nahiz, eh, no la ikertu dute, eta geho mango dute, il, il, elbide bat, bideo bat, oso ederki, bueno, kriston lan hain Sientifiko pillo bat, e, e, pues jendea pues, bere buruz egiten du mm. lana eta bueno, independienteak eta emaitzak pues, ungi, e, zokate loturarik interesei dabe mm. eta bakarri egiten dute pues, lan egitea eta arren emaitzak. Horrun, bueno, hasiko geha, explikatzen ze asuntua dago hemen. Ezaten dute CO2, anidrido karbonikoa. Eh, de, Erretzen dugun nian, pues, kio hori, eh, e, oiei da aldaketak klimatuko sortzen dana. Ez, ez da hilea, ez da horrela. Eh. Ikertu dute, eta naturan sortzen da. Eta profesoa da, beroa ondoren, hasieran eh, da beti beroa. Eta beroa mm. ondoren sortzen da CO2. Baina, eh, koazuluan bizi ginen nian, baitare, profeso berdinean. Orgun, gu, gu sortzen degun CO2 Gauza txiki txikila da. Ez duain beste eraginak. Eh? Mm. Eta horgun, e, nola ikertu dute? Pues, e, Nen dute ikerketak e, e, gelak e, ikertzen, eta gela ematen duen e, informazioa, oendela urte pillo bat, e, kapa bakoitza nola inaz zegoen, eta horren bidez pues, alketu dute pues, bai, gara jartan, bat zegoen CO2 ere. E, kantitatea, oen bezelakoa batxutan, pues, e, zumendein gatik, edo gauza askoengatik, gatik, baina azkenian, e, beroa eragina, e, beroa ondoren sortzen da. Eta e, beroa nundi sortzen da. E, Orduan, beste batxuk, lana bere alde ere bai, eta e, aukitu dute, baina oso, oso zehazta, eguizkiko e, orbana asko dago nian, e, bero gehiago ematen du eguizkia eta orgun berotzen da eta hori da cikliko apaxuta e, orban gehilo dauka berotzen du gehilo eta beroaren eraginez, eraariñez orgun tzerbegun CO2 gehi.gun mm -hmm. e, lehen gauza da e, guztiearen orban aktibo dago nien orgun hori e, sortzen du beroa eta beroaren eragina orgun daukagu e, CO2 gehiago eta garai hartan... Ez egon e, industria e, baina mm, mm. gertatzen zen gauza dira. E, Orgun beti uki behargu garbi Hasieran e, eugusuziren orbanak hai e, sortzen dute beroa eta beroa sortzen duCO2. Honako mm, mm. e, daukagu bideo bat esplikatzen du zeha mehar oso oso ederki eta nahi dutena ikusteko, emango pues, dut el videa eh? no eta pizkate arkatza eta papera behar ba. eta gaztel dañez esango dut, zer gati oida el videa, eh? youtube May. la gran estafa del kalentamiento global documental oida parentesis artean documental doblado versión completa no censurada Oso importante, da este lavado, este versio bat, ya indutean eskuas hartut, eh? Da, auda, osoa. Eh? A ver, eh, repikatu zuzu berritmesedez, Kustiñe. Eh, La gran estafa del calentamiento global. Vai. Documental doblado, versión completa, no censurada. Documental doblado. Versión completa, Vai. no censurada. Vale. Vale. Ba, hau e, zintzilikatuko dugu gure irratsaioa bai bai dago web horrian bidez jarraitzea eta gure entzuleak hor topatuko dute, klikatzeko. Ederki, aukera dera, e. kaixo baran. Kaixo, kaixo, Kristine, <laughs> arrotzen lehen. Maze interesgarria bueno. beraz eh prozesu amalurrata hortziaren arteko prozesu natural naturala da, beroaren ondore ondorioz maze obi sortzen dala Oi da Ve ahí mitas una joa es Bai bai bai oida naturalada Oida naturalata guzortzen de con CO2 Eh, Txiki-txikila. Beste erarinik, mm, mm. asunto dela da beste, Oe, bat txutan, mm. pues, bakizu, baten bat, bat eh, nahi bat du zehozer egin ez behar duna eh, beste kezik usteaziten du distraitu, beste aldea begira jarri, eh, da oida kasua. Eh. Mm. Horrein ikusiko egu ze izkutatu nahi du, ze egiten nahi dia gu bitartian gaude distraituta eta begira. Eh? Mm -hmm. Vale. Ordun. Orain ikusten dugun zerua zerda. Mere hainba jende komentatu eh, que no? el día, o dago. zerua dago eh arrau samarra este este Googleer txagertatzen ai da. Bai. Bai. Eh, yeah. no, el eh, año E, marra marrak ikusten dia, bai. zerua begira, ikasi behar dugu, zerua begira, zerua begira, egunero begiratu behar dugu, tarte daukagunean, ik, joan ikusten eta joan ikasten. Eh? Mm. Eta marra urutsatzen dia batzutan, marra marra sortzen dia, laino zurian e, zabalduetak, ez dia laino e, gu betitik ikasi, e, ikusi deguna zeruan, laino naturalak, ez ez, mm. ez dia, ola, Oial bat bezala txuria zabalduta, baina osakabanatzen diana. Eh? Eta, bueno, jen dia gaude esan, baina hau zer, da? ez dugu ikusi eta zer gertatzen nahi da horain, ez dira naturalak. Sortutakoak baizik. Eh? Badaude, egazkinak orkarako prestatuak. Ez dira egazkinak bidei lariak garraiatzen diana, ez ez. Eh? Bila Hilaria, garraietzen diana, izatxa ematen dute, baina izatxa hori da egazkinaren tamaina biderzei. O sea, muchi gora bera. Eh? Mm -hmm. Eta badugu, zeruan egazkin zei e, aldiz gehiago edo saspi horri ingurun. E, izatxa duna, da, e, kondensazio 6.000 m2 oktzahundia iten du, horren kondensazio prozesua ematen du izatxa hori. Aldiz, E, gazkinak prestatuak ematen dute bonbonak kumigatzeko, izatza jarraitzen da eta jarraitzen da, laino txurileak bihurtu arte. Eh? Osta, intasi behar dugu, desberdin du. Eh? Ze gazkinak dia e, izatza naturala, osta, behar sortzen duten, hautengatik gatik izatza, eta zein dia kumigatzen e, diguna. Mm -hmm. e, oida, beste izatzan mota. Eta, intuartzen, Arrun diferentea. Eta, Oze, luzeak, barka, eta barkatu kristinean, nola zantzu? Fumigatzen duten abioian izatxa dela gero, e, lainoak sortzen txutenak? Bai, eta ez bai. dia desagertzen, lainoiek. Bai, dia, dia eh, izatxa luzeak, luzeak, luzeak, ez dia bukatzen. Yeah. Oza, mm -hmm. Eta ez dia zabaltzen, eta dio zabaltzen dia gehiago, geho bihurtzen dia lainoiek. Haiek eh? ah, ah. sortzen diren. Eh? dia, mm. luze, luze batxutan gurutxatzen dia, hazi eren dia marra bezala. Laino geho joaten dia zabaltzen egin, e, ben hartian nazten, eta azken nian zeru gegina estaltzen dute. Bai, bai, bai, bai. Olakoa dia. Bai, mm. bai. Eta odei bueno. naturalak elkarrekin juntatzeko joera dute ez da? Bai, ba, laino naturalak e, itxala ematen dute, lehen gauza, mm -hmm. eh, e, e, beti, beti bezala. Oza, lehinoa etortzen bada, pues, line, e, e, itxala maten du, eh? mm. baina sortutakoak aldiz ez, ez du itxalik ematen. Mm. Mm. Naturalak elkartzen dire ben artian, eta mm. sortutakoak zaka banatzen dire. Eh? Oida, e, desberdintasunat bat eta beste nartian. Wow. Gu ikasteko, noiz da gaude, e, bueno, gehienetan noain ikusten dugu zerua daude nasiak. Eh? Bai bai. Ja, bai. laño naturala gei, eh, sortutakoak eh ben artean nazia mm, dago besela. Bai. Bueno, hau hain goizia nikusten ja ez da oain, oain ikusten. Ja dago eh os unasmena un día eta bai. esa esa kitu bereiste, eh. Mhm. Uh -huh. Baño eh, Oscar Vidalogonia, na diribidez, eh, laño naturala badin badaude Eh, daude bate mem beste ah mendichu bat desela beti olako coi irudia nola holastu degu askotan oi mira oi ematen du bai bai bai bai bai bai ematen du bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai Belo bat, bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai Hemen etortzen aldi gogorrena. Eh? Baina, esan behar degu ere bai. Baina, eh? baina. Eta, eh, ze botatzen dute. Eta, mm -hmm. Daude, aroa menperatu nahian. Eh? Eta, botatzen dute, aluminoaren osidoa. Uh -huh. eh? e, bario eta estronzioaren gatza. Mm. Kobraaren zufatoa. Eta potasioaren, joduroa. Eh? Eta bia nanopartikulak. Oza, txiki, txiki, txiki da. Zen bat ere uten dute? Oso txiki jadialako, eh? botatzen dute netik, eh, dezagertu arte, idorra badin badako, egualdi lehorra, eh? ire uten dute, azte oso bat. Txile, eh? Eh? Azte oso bat. Eh, ebi aiten badu, garritzen du euria Gure hmm. laguna da. Aise ahí tenduos acaban atzendu ere bai. Eh? Bueno, orduan hemendik aurre uri jaitendunean Jose Uraldi on arramo ba, de muestra. Arra, ala izan Isandera bai garbitzen digulako, eh? Mm. Bueno, ay, ay, ay. orduan eh es atendeu bueno, pero hoy eh eh se la guiñadú, eh? pues claro, uh eh armasten deguneia, va bai, tigu, naxia dago horrekin. Bai, Contaminatura. E, bat zandaukaguna, eta mai, oso, oso ondo zaindua, pues, inerde gu, enbilitzen dugunean aztindu pizkat, eta gero garritu ondo. Eh? Mm. Baina, hoi e, da. Eta gero iten du, behatxe, pues, illo. illo. Eh? Bo, nola, klaro, lurra jasotzen nahi da hoidena, pues, e, e, alkalinua go, joaten da, bihurtzen, pizkana, pizkana, amen, E, mundu maian egiten nahi dia, espensa hemen bakarrik, eh? Mundu osoan, osoan. Eh, Australiaan, oza, e, Inglaterran, e, Europa osoan, Ipar-Ameriketan, Ego-Ameriketan, e -E oza, mundu osoan egiten nahi dia. Bai, eta entzuna dakaten ez, Kristine, berrogei urte baumen dia, asizianik praktikalekin. Bai, bai baina, bueno, asizianik ehertzen, bueno, eta kano. apizkan apizkan ageotagei, baina, un momento ontan, ja, asako, momentu ontan, eta hemen deitzen diote, esaten du te de, eh, kontrol del klima del Pirineo, be azatendu te, mm -hmm. eh. Vale, pues eh hoy eh? mm -hmm. natura daukagu lagun. Eta eh zeragiña daukate. Bai. Gipuzkoan, da, eh. Lanu naturala ke dire, eh. Diabolita Bachus bezala, bai. kotoizko Cotoisco bezala, Diabolita Cela, Beak da Oialba Cela, la Ola Zabalduta eta eh bereragina da eta gure gu bizitzeko indarra biltzea, osea mm. bai? Orduan, elkatzeko eta gure gorputza eh indarra hoe emateko, da koago lagungarriak, sagarrak. Segurua. Asuna, osina, merchika, kardabera. carvavera o diente de león de hendiona, eh? Nice. E? Mm. Aranak, mata, cuiachoa, pipinoa. Milorriaren loreak, oi kriston indarra daukate hortako. Eh? Lor Milorriaren loreak espezialki daukate indar, edo baino gehiago. Baina horrek kriston zaporea du, oi nolartuko zenuke infusian oberen zuzeneak gordinik? Bai, eta denak, hola, hola oberenada. E, bueno, batzuk igual egozia baino galtzen du asko, eh? mm. ez du eraginia ber, berbera. Baina. Eh? Vale. Alkatzofa, pues bueno, egozia baina angelika ere bai, txori belarra. Eh. Mm. eh olo malutak, edo olo ago eh? eh, dena ekologikoa, eh? Posible bada, Edo txian ez sortutakoak, eh? Bai, bai, bai, bai. Oi, oberenak len baiakuak. Hm. Mm. espelta chiquia, lioa, lio asiak, mm. eh? Ekilore pipak, eh? Esa liua, pipak oso indartsuadia. Eh, pipak daukate selenioa. Eta zeleen mm. laguntzen du asko ere. Eh? Intxaurrak, hartoa, urrak, zekala, eta haza. Mm. Beste asko nartian, baino hemen, e, mindegu zerrendatxo bat, e, bai, bai. eskura daukagun gauzak, gure laguntzatarako. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta mineralan nartian, daukagu, Eh, potasio, magnesio, burnia, oso importantea, kobrea, eta selenioa ere bai. Eh? Eta hori da, hasi era, eh, joango gea aberazten, eh? deotagello, eh, ikasten, pues, zerrago gure alde, eta hori joango gea lanzen. Eta, Christine, Or, Orduan duan, bai. e, bere eragin e, garrantzi, bueno, ze eragindu gugan, ze eragindu, sakabanatzea? Bai, bai. Gorputxaren zelulak bizirin, bizitzeko, bueno, e, e, Gorpuz bat izateko izan behar da, ekkartua, oza, zelulak zakamaratzen badia, ja, akabo, jaz dago, Gorputxarik, <gül> eh? Eta, hori gauza guztian, e, bizi dunak hori behar dugu, eh? E, batei izan, eh? Eta o, o, horren, claro e, behar nahi dute, posori, e, Lañoa sakaban atu, eh bueno, bai, eta, esatea, ez? o sea, divide y vencerás esa tea, eta gorputzian erakin berbera du. Maerra hmm. ba, da gukin, eh. <risa> bai. <risa> <risa> <risa> bueno, pues oro nikusten dego lagungarria ederra daukagu eta ura posible bada, bai. eh, mendigan eh, sortzen dena dau herena. Zerak, mm -hmm. hiperfizian ibiltzen dana, pues, eh, beti eh, aukera jo du eh, biltzeko olako produktuak. Baina mm hartzen -hmm. badegu lurraspin sortzen dana, hori garbila dago oh. Guau. Wow. Eh? Mm -hmm. Eguzkillik ikusi gabeko uroi, alehila. Hoizera, oh, mm. bai. Eta, bueno, e, geodaukagu interneten, nahi badugu ikusi, bai. esartuko pues, gu e, guarda, guardazielos. Mm. Bai, guarda cielos Horida Eta hor agertzen da eh, eh, Gaztelaniaz informazio oso Aberatza eh, eh, Asietikan bukaraño Txirrikito guztia mehatzen Daukagu okera asko Ozo ondo antolatu dago oso lan politia dago ina. Eta bueno, bukatzeko Edo bueno, galdera badin badaude Edo, aber, esan Bai, yes, ez eh, Bialdizenun ere bai beste Jotuben, beste zea, ba, dokumentala bat, odola, ba, e, pues nola, komentatzen txun, ba, militarrak eta nola, pues, asizian, ba, gerrak irabazteko. Oso gogorra da. Bai. Naizue elbidea, emango zoe, baina oso gogorra da, eh? Mm. Bozan, bozan, hau irrati librea dun. Oso horra, <risa> bueno, dale, prestatu ean behar dago ikusteko, siniz eh? gaitza da oso oso, buf, atza. Bozan, bueno, bozan. Baina, baina, porke fumigando el mundo? Hmm. Baina, gaur ikusten haitxun naz, eta gilartzan olo Oliapototas atende bezala jartzentzatu bai, bai. ez gorputzian eta nolako interesak dauden horrez? Bai, bai, bueno, odena diruan didua, gasiko. Diruan gatik, diduan gatik bai, bai. bai, bai. Baino daukagu tresnak, eh? Hmm. Dau, tresnak daukago, bai, bete okilego ta orain nere bai. Bai. E, Eiten dute e, aldatu e, patroia naturalak, e, e, aroaren patroia naturalak. Osa, mm -hmm. naturalkin e, moitzen da modun, behak nai e, dute aldatu eta menperatu. Eta behak agindu, nuen egin mm -hmm. du eurila, nuen egin godu baina azkenian, ez da gauzan. E, eta dide, sortzen duten elurra, itxikitzen da, eta du, nola itxikitzen da, hausten du adarrak, zubaitzaren adarrak, edatik, klar, elurra naturala, e, askatzen da eta eroitzen da. Beno, a, a, esortzen dutena da, e, goma bezala, hola itzikitzen duna, eta horren, klar, pilatzen da, eta kuston zama aztenian adar guztilek hau txitak ez. E, Oida gauza batzuk, hankar e, ez du buruz. Eta ekaitza sortzen du, hemen gara jauntan, zenbat ekaitza idorra ikusten dugu, bai. eta naturala ere, hemen ekaitza beti izaten diak, geien, geien, geienetan, ikusten dugu. Bai, esaten den bezala ez, eh, maio, mes del raio, eta bai, maia txantan, ekaitza bai, bat izan du e, dugu. E, Baina idorra. Bai. bai. Mm -hmm. bai. Baina, e, ni... Esaten dut, eh? Astrometeorologia iten dut elako, ditek usten dut, egualdia, eh, eh, astrokin eh, zan dugu, eguzkiarekin, eta beste astro eta kostelazioarekin txelotu da da. Zara, un dia, haren iten duten da hemen, oza, oza partze batzuk, pues, em, eta menpera menpera zona men sortzeko, eta mm. menpera zeko, mm. eh? Eta baño em eh, sortzen da eh, aroa, eh. dago. Beste mm. gausa bada, pues Aiex hartzen dira horre pues, eh, bukaeran, eh, pues, agindu una ya. Ba, eta hor ikusten da, ez? Ba, Monsantonek hemen ba, ere rengo saio askotan komentatu zitando dugu ez? Eh, Zairagin adunez, ba, azillantzako, eta... Bai, behak, bueno, eh, hoi beste egun batian, posible dugu, esplikatzean, bai. no? Laindute virus baten bidez, pues landare ahi eh, behartu eh, eh, erbizida sortzea, bai. eta horren pozoia hartzian bizitza. Hoi, esplikatzean. Vale. Huz Ba, mila esker, Kristina oso argi gatu da asuntoa. Ta niegi esan, ba, naizta horren gai gordiña eta krudela izan, nahiko, ba, agertzen gertzen naiz, ez? Eh, azken finan, esan dezun bezala, astrometeorologia zerbait asko zaundiagoa da, ez? Ta beha, je, puntual kisaia tuko dia, ba, alduten eria, <gusten> bai. Mira, u adibidez, nola izan du zen beroa hori, ez? Bai. Eta, eh, bat zegoen, eh, astroen aldaketa, zen zantu eh, garaia, no, eta azaroa ziedan, eta ezen bete. Eh? Horbun mm. pesatu beno, zeho zer, arraro gertatzen da. Baina, mm. e, bat zegoen beste momentua zen, eh, abendu hogeita sortxian, mm. zen eh, Júpiter, da. Egun da hogeita aldiz, ondila gau lurra baino, nah, zaren wow. eginen oso ondila du, gure aroan. Eh? Eta bete zen, txutzen, txutzen. Hor uh -huh. eh? dut, berua, egun duzen, Júpiter, zegoen bitartian, leo kostelazioa hurrian. Baina hogeita sortxian aldatu zen. Eta hasi zen otzaita. Uh -huh. Hor ikusten da, nola eragina ondiena eh? dago. E, urtsi mondu zabalan eh, eta ez bizarien eskutan eskartik mm -hmm. Bueno, bat zapore goxunekin ezta bai Ai. eta e, esalditxo bat eh, banatu nahi, nahi bete sortu dutenari itxultzea egin dutena bidez Era mm -hmm. <laughs> era bat dos naho Sortu dutenari, itzultzea indakua, bider zazpi. Bai, edarra da Ba, mil esker argitzeagatik eta konpartitzea ba, zure jakitxuria eta gure entzule maite hoi, ba, 30 emango dizkillo bu ba eh ditugu en ikusteko eta jakinenganan egoteko, ez? Ta sakondu nahi badute, ba hortxe gure webean zintzilikatuko ditugu mm -hmm, el Bueno ba. Ya esker suidi aukera eman ingatik. Vale, agur, Cristhine, Eskarrik asko. Jaio. Mil esker. Bueno, ba, zakaneu ze ikasila zailan duan. Bai. Ba, zion, ne, nintzat ni bideo ikusita barrenak bai, astitzeizkin. Barrenak eta, bai, jartan zatiopiskazurelekoan, eta zaten ez. Ba, ni, bai, enitzan ola ez, mino, bai, bai ikusten egi ola lainuak eta ola diferente. Eta bitu, ez, ze negateko. Eta pendiente eze... Elikai gaietan, ah, Monsantok nola lortzen duen bai, bai, bai, landarei eta ze haidean iten ez? Eta, bai, bueno, ikasi deu gure hortziari saiatzen eh, haidean ziria sartzen nola haidean, eta urrengo batean bai, ba, argitu dezakegu nola saiatzen haidean landarei ere ziria sartzen? Bai, Egeia izan hor bideoan, ba, aukera bazute ikusi eta pues, atera, e, agertzen dira ba, leku ezberdinetako e, lurra lantzen dutenak, ba Jawoai bada pues, aldean edo hola eta beak ere nola ba, ikusten nahi din ba zer bere bere landaretan. Hmm eta, bueno, ez dakik, gaur, ba, genitxun gauzake jo, mineo... bai, zaporen, etxekin jungo bai. gehaz, eh, bueno, temaskalea ingen igan dian, tabain beste temaskal batea guaz, hemen txetik. Haur ere bat dugu, abu, abu, abundantzila dugu, lujo zerra, eta, datorren asteazkeneko, ba, izango ditugu ere baize kompartitu, eta gaur pixka hemen... Paperean galditzen direnak, ba, komentateko ditugu. Minha eskerren eta ez galdu, astindu zintzilik. Astindu zingut, zingurritegia zintzilik, zintzilik irratian. Mucho handi baden ahi, agor. Onda izan. Que la virgen maria auxiliadora, libre de los males. Y el universo infinito de colores, se lleven mis pesares. Xingurritegia Astindu Xingurritegia asteazkenero zehertik aurrera zintzirik irratian cheek de antil jaiotzetik atxa ereinez bizitza inbaratza astindu xingurritegia gure hitza ta ekintza